بسم الله الرحمن الرحيم وجينا لامونيزي مungu mwingi wa rehma mwenye kurehemu ق والف والقران المجيد قاف نا hapa kwa qurani tukufu bal diru minhum faqala alkafiruna hadha shay'un ajib bali wanastaajabu kwamba amewafikia mwonyaji kutoka miongoni mwao na wakasema makafiri hili ni jambo la ajabu aitha mitna turaban, rajon wa turaban zalika raj'un ba'id ati tukifa na tukawa udongo Orejea huko kuko mbali. Wa daalimna ma taqsul ardhu minhum wa indana kitabun hafiz. Hakika sisi tunajua kiasi cha kila kinachopunguzwa na ardhi kutokana nao. Na kwetu kipo kitabu kinachohifadhi yote. Bal kazzabu bil fi amrim. Lakini walikanusha haki ilipowajia wa hivyo wamo katika mambo ya mkorogo afalam yanzur ila samaa فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها ye awaangalie mbingu zilizojuu yao vipi tulivyozijenga natukazipamba wala hazina nyufa wal ardh madadnaha walqayna wa fiha rawasiya wanbatna fiha min kulli zawjin bahij la ardh tumeitandaza na, na tukaiwekea milima na tukaiyoteshea mimea mizuri ya kila namna tabsiratan wa yawe haya kifumbua macho na kukumbushwa kwa kila mja mwenye kuelekea wanazzalna minas samaa imaa mubarakam fa anbatna bihi jannatin wa habal hasid na kutoka mbinguni maji yaliyobarikiwa na kwa hayo Tukaotesha mabustani na nafaka za kuvunwa wanakhla basiqatin laha tal'un nadidamitende na mrefu yenye makole yalioza kwa wingi rizqan lil'ibadi wa ahyayna bihi baldatan mayita kwa waja wangu natro kwa maji nchi iliyokuwa imekufa kama hivyo ndivyo utakavyokuwa ufufuaji kabla yao walikadhibisha kaumu ya nuhu na wakaazi wa rasi na thamud waad wa firaun wa naadi na firaun na, na kaumu ya lut wa ashabu al-aykat wa qaumu tuba kullum kazzaba ar-rusul fa hatta wa'id na wa machakani na watu wa athba wote hao waliwakunusha mitume kwa hivyo onyo likathibitika juu yao bil khalqi al bal hum fi labsin min khalqin jadidwani tulichoka kwa kuumba mara ya kwanza bali wao wamo katika shaka tu juu ya umbo jipya Allahu akbar Allah Sura imeteremka maka imejereamka Mwanzo wake sura hii inasimulia kuthibiti utume wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na wanavyokanya makafiri kuja mtume kati yao na kuona muhali kufufuliwa baada ya kushagaeuka udongo na ikaeleza ishara za uumbaji zinazoonyesha dalili ya kwamba Mwenyezi Mungu hashindu kwa kufufua wa watu baada ya kufa kwao na hali yeye ndiye aliyewaumba hapo kwanza na anajua yanayowapitikia katika nafsi zao na yeye anavisajili vitendo vyao na maneno yao katika daftari lenye kuhifadhi hata dogo na sura imebainisha kwamba majaribio ya makafiri siku ya kiyama kutaka kuukataa kafiri waliokuwa nao duniani kwa kusingizia walikuwa ni wafuasi tu wa mashaitani hayatawaletea nafu yoyote kwani mwisho wa mjadala wao ni kutumbukizwa wote katika moto na huku Mwenyezi Mungu anawafadhili waumini kwa kuwapa nema za milele katika pepo. Kisha sura inamalizikia masimulizi yake kwa kumuamrisha Mtume sallallahu alaihi wasallam avumilie maudhi ya makafiri ambao hawakuzingatie yaliowapata walio katika kaumu zilizokuwa kabla yao na kumwelekeza Mtume sallallahu alaihi wasallam athibiti juu ya ibada ya Mwenyezi Mungu na kutilia mkazo hili jambo la kufufuliwa na kumliwaza mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kuwa yeye ni mwenye kuwakumbusha waumini wala simtawala wa makafiri. Qaf hii ni herufi katika herufi za alfabete iliyofungulia sura hii kama ilivyo aada ya kurani katika kufungulia sura kadhaa kadhaa kwa harufi kama hii ili kuwakabili makafiri kama wanaweza kuleta mfano wake. Na pia kuwazindua watu wasikuelezeeno somo Ninaapo kwa Qurani yenye ubora na utukufu na heshima kwamba hakika sisi tumekutuma wewe we Muhammad ili uwaonye watu kwa hii na watu wa maka hawakuamini bali ni kutokea mtume miongoni mwa yao akiwaonya kuwa watafufuliwa. makafiri wakasema jambo hili hatulijui na la ati atibaja kisha kufa na tukawa udongo tutafufuliwa tena uko kufufuliwa baada ya kufa ni marejeo yaliyo mbali hayawi sisi hakika tunajua vipi ardhi inavyo dimeza vinyi vyao baada ya kufa na si tunacho kitabu kinachodhibiti na kwa kila kitu hata kidogo wao hawezi ngatia nayo mtume bali walimkadhibisha mara tu bila kuzingatia na kufikiri basi wao wamo katika hali ya kubabaika hawana utulivu wa marafenika hata hawaitazami mbinguni lilivyenyuliwa juu yao bila nguzo vipi tumetengeneza ujenzi wake na tukaipamba kwa nyota na haina nyufaza kuitia kombo ni kote kuliko juu yetu na ndani yake vitu vya namna mbalimbali vinaogelea katika njia zao nyota na sayari na hayo ni kwa ridhamu ya uunganizi mkubwa na mshikamano ulio na vile, vile zinafuata kwa mpango wake kuafikiana na kanuni za mfutano basi hazitelezi na ardhi tumekunjua na tukaisimamisha milima imara na kudhibiti kote chini na tukaijali ya kumea kila namna ya mimea mizuri ya kuwafurahisha watazamao gamba lenye kufunika ardhi katika mwahali maalum limetuna ndio hiyo milima na pengine limedilimia ndiyo sakafu ya chini ya bahari na uzani wa vitu hivi vizito vinalingana wenyewe kwa wenyewe na ni katika uwezo wa Mwenyezi Mungu na hikima yake kupatikana kulingana huku kwa uzani. Na ukawa umethibiti kwa kupenya za ardhi hilo gamba jembamba chini ya matabaka ya juu Na hayo ni kutoka kulikokuwa kuzito kuliko kwepesi. Hayo, haone ya hayo aone na kila lamjia mwenye kurejea kwa mla wake mlezi akafikiri ishara za uwezo wake na kutoka mbinguni tukateremsha maji yenye khali nyingi na baraka na kwa hayo tukaotesha magustani yenye miti na maua na matunda na tukatoa kwa hayo nafaka za makulima kuvunwa na mitende mirefu mirefu yenye makole yatendee yaliopandana kwa wingi Tumeotesha hiyo ili ni riski kwa waja wetu na tukaihoisha kwa maji ardhi iliyokauka mimea yake hali kadhalika ndivyo kufufuliwa wafu kutoka makaburini kabla ya hawa kaumu nyingi ziliwakadibisha mitume kaumu ya Nuhu na kaumu nyingine iliyokuaitwa watu waarasi na wathamudi na wa radi, na wafirauni na kaumu luti na kaumu iliyokuwa maarufu kwa jina la watu wa machakani na kaumu ya wote hao watu mitume wao kwa hivyo wakastahiki maangamizo nilioahidi kwani kutaka kwetu kulipungua au uwezo wetu jitereka kwa kule kuumba kwa mara ya kwanza tusiweze tena kuarejeza hasha hatukushindwa nao wanatambua hayo Bali wao wanashaka shaka tu na wadanganyikiwa na huku kumbwa kupya baada ya kufa